Bertsolaritza feminismoa eta ahalduntze kolektiboa ibilbide baten kontaketa posible bat mintzaldia eskeniko du Miren Artetxe endaiako bertsurari eta Ikerleak Gizonaren figura erdigunean kokatzen duen gizarte honetan, bertsolaritzak eta oroar gainerako kultur adierazpenek zer implikazio dituzten eta feminismoak bultzaturik zer bilakaera ukanduten aztertua izanen da. Gizarte honetan kapitalismoa eta sexismoa elkarri lotuak dira, kapitalismoak behar du familia nuklearra, behar du emazten doaineko lana, behartu du gau zainitz, eta hoiek finkatzeko be genero rolak zariak ditu, eta ezkuntza sistema iziki bortitz bat bada horren inguruan, eta bon, kultur kontsumoan oroar, eta hortan gira, eta bertxolaritza ez da hortatik aparte, beraz, genero rolak hor dira, eta horiek hauztea da, ez da erresa eta plazetan zirelarik, zu emazte bezala ikusia zira, eta irakurria zira, eta zuri gandik ez perodiren gauzak, zira gizon baten gandik ez perodiren gauza berak, eta zu edo gizon batek egitea, beraz da berdina, eta beraz, urrun gira berdintasunetik bertxolaritzen ere. Historian, emazte bertxulariak betidanik izan diren arren oraindik ere, bertxularitzan ikuspegi androzentrikoa nagusi dela eta horrek emazte bertxulariek haien tokia egitea oztopatzen dutela pentsatzen du miren artetxek. Iritsi da momentu historiko bat, nune emazteak desa diren bertxularitzatik eta eldu zaigu nirudia bertxulariaren irudi nagusia da gizon bertxulari batena badena eztarri sendo bat, botza proiektatzen handena aurrun eta egiak erraititen dituen nunbait eta herriaren ordezkaari dena nubait. Horide pixkat iritsi zagun edo hogegarren menderarte ira onen e, bertsolaikan onikoaren figura. Eta beraz e, zaila da lako gorputz solaako botz solaako e, esperientzia bat ez duen orbaitenzat proiektatzenan bertssolari gisa ez dueako bere buru ikusten irudi hortan e, bait, e, irudikatua. Eta beraz beharrezkoa da hori aldatzea be, bertsularitzara edo bertsularizaitera jende gehiago eta jende desberdinagoa iritsi dadin. Taldi berean da gurpil zoro bat ta... Liende hori iristea bertxolarizatera horrek du aldatuko ere bertxolarik onikoaren irudia, beraz, behar dira diskurtsoak, pentsamenduak eta, eta praktikak aldatu hori aldatzeko. 2008-ko bertsolaritzaren azterketa soziologikoak errealitate gordina agerian utzi zuen. Bertxo eskoletan parte hartzen duten mutil eta nesken arteko kopurua parekidea izan arren, emezortzi urtetatik goiti nesken kopurua modu nabarmenean murrizten da gauza da 18 urte bete arte baute inguru bat, baute bertsoskola bat, baute elkarte batek egituratzen duen sistema bat eta gero 18 urteetatik landa be pixkat hoianeratik um, gorriak dira gazteak eta hor merkatuak agintzen du. Beraz deitzen zaituzte hala ez bertsosaioetarako, behor hor helduen munduan ziranoa ezbait eta hor ikusten duen neskak ehuneko 20 direla. Gertakariunen gibelean diren arrazoinak aipagai izango ditu besteak beste gaurko mintzaldiak